بسم الله الرحمن الرحيم ايدي انستر 29/8/2018 we har met tafsir alquranat gha innal hamdalillah nahamduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nahtahdik wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihi allah <Sesszük> fa huwa almuhtad wa man yudlil fa lan tajid lahu murshida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 بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير اما بعد كي اقرا سوره الاسلام ويا ننتقل والله سبحانه وتعالى سي بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم om vi at bukstaverne kan have en mening eller en sætningsopsætning Ligesom alif lam mim alif lam ra kaf ha ya, ayn, saab etc Alt det her, det er noget som Allah fortæller Quraysh at Allah, I er de bedste inden for men alligevel et bogstav kan have en samspil i et vers og det har Allah subhanahu wa ta'ala med hans hikma gjort تنزل الكتاب من الله تنزل نص سبب في الله العزيز الحكيم العزيز من العزة أبهرلس الحكيم من الحكمة أفيضا أن الله نصنا إنبه و الله يريد أن يكون هذا الكتاب سيكون over alle de andre slettende for de andre og slettende betyder funktionaliteten af det er at de er dem vi skal rette os efter yani, hvis vi har de tidligere bøger der beskriver davhid så det er det stadigvæk det samme davhid som Allah har kaldt til i de urig men nu er de uri bøger ikke eksisterende Ja, de øvrige bøger er faktisk på falske, desværre. Må khalaqna samarati wal arda wa ma beynahuma illa bilhaq wa ajalim musamma. Må khalaqna, vi har ikke skabt himlen og jord. Vi har ikke skabt himlen og jord, og de der ligger imellem dem, anet an de skal være sandheden. الا بالحق في سبعه مستن حق باطل أن الله سبحانه وتعالى سيا لها سقط حملنا يور وعلل من ثم احسن مسمى التنهى ام امه ودي هنا vad är Den illustrerer, at alt har en ende. Jerni, yani, vi har en start, og vi har en slutning. Og hvad er start, og hvad er en slutning? Så spørger er fødsel en start, og er døden en indning på det? Hvad siger I? Både Paltok og Facebook. Er fødsel en start? Og er døden en ending på det? Tænk over det, inden jeg uddyber. Fordi de har en betydning, hvad de forstår ved det. Fordi vi skal ligesom forstå, hvornår er der en afslutningsfase? Hvornår afslutter de dunja? Er det når en person han dør? Det betyder når en person forlader dunya, så er hans dunya afsluttet? Eller dunya afsluttet når dommedagen er der? Det vil jeg gerne have en forklaring. Starten af dunya er ved Adam, da han kom fra himlen ned til jord. Det er starten. Det man kalder starten af menneskeligheden på jorden. Fødsel er en generering af befolkningen. Og døden er en afsluttende fase per næse. Per aktuel person. Men når man dør, så ryger man i noget der hedder alamul barzakh. Det betyder en ny kapitel Som er i opstandsfase Afgørende for Hvornår man entrer al -jannah eller Jahannah Må Allah os al, -jannah, al Amen Og det er derfor er det er vigtigt for os at Vi forstår hvordan sammenhængen er Hvordan sammenhængen er Og den sammenhæng vi danner er at er dommedagen dommedagen er på den på den måde er afslutning kapitel for adams slægten og for jin for adams slægten og jin amen og derfor når allah subhanahu wa ta'ala siger wa ajalim En tid som er nævnt Muhammad s.a.v. skulle fortælle hvornår dommedagen var Men Allah har ikke givet ham lov til det Og så bliver han klemt Ligesom Layla Dulkadr skulle nævnes Og så blev den opløftet Og Sarah må det ikke være en nytte for folket Det skal de bestræbe sig efter Og det Allah szeret, észalónak án iszsá'a. Og de spørger om tid. Så ska folk, när de spørger om det, spørge dem, hva har klar for den tid? Og det er de Om at følge tawhid Og de har været benægtende Så siger Allah Amma undhiru Mu'ridun Og de blev advaret om Hvad er der, der er dem Hvad er der Der er i vente for den. Og så siger Allah Mu'ridun De har lavet i'rab Når du er mu'rid Det betyder at du vender ryggen til sandheden Qul Nu er det Allah, der siger til profeten, og siger til enhver da'ja. Qul, og da'ja her, det er enhver person, der kalder til Allah. Mand og kvinde. Bør ikke være sheikh, bør ikke person, der kalder til Allah, er det obligatorisk for ham at vide. Qul ara'eytum ma tad'una min dunillah. Sige til dem, kan I se, vad er det, I kalder stedet for Allah. Aruni Visma, mella, kala, min el a, mella, visma, visma, veledig kenn, mella, skapt Am lahum mella, mella, mella, mella, mella, mella, mella, mella, mella, mella, mella, mella, mella, mella, Sa al-Qur'an ila fadi Allahu akbar Am shirkun tuni min in kuntum in nålet allnod är Vis personer Allah subhanahu wa ta'ala Siger de i form af Udfordring Hvor Allah kender til deres begrænsninger Og ved hvad de her typer kan og ikke kan Og når Allah udfordrer dem med at komme I form af de guder som de har stillet for Allah At de skal skabe eller vise en skabelse som de har skabt på jorden eller hvem de har dannet partnerskab oppe i himlen, som er Allah og de skal komme med en bog som indikerer de ting, som de følger og alligevel kan de ikke komme med noget som helst og så siger Allah waman أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدُعُوا min دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا la ila لَهِ Hvem er misvejledende af dem, som tror, at de kalder på personer i for Allah, som kan ikke svare dem tilbage til dommedagen? Det betyder, at dem, som I benytter er i form af kalse, dem I benytter af i form af kalse, som I kalder fra nu af til dommedagen, de vil aldrig kunne svare tilbage. Og det ved vi. Hvordan? وَهُمَّ Og ikke nok. De her statuer eller lignende, de er ikke stand til at forstå, hvad det, sker. Jeg giver et eksempel. En person går til et og siger, at de her tre er noget religiøst så begynder det at bevæge sig omkring det og kalder det her træ og siger, at hvis man spørger træet om hjælp, så kan den hjælpe Vi ved alle sammen at træet var ikke svare tilbage og træet har ikke noget forbindelse til noget som helst og de samme dem, som tilbyder krav eller tilbyder korset, eller tilbyder en statue, ligesom kristne de har Jesus, og ligesom mange andre som stiller nogle guder, de opstiller guder i form af de som de tror, og så begynder de at tilbyde dem. Buddhister tilbyder Buddha. Så laver du en lille tyk mand I form af lærer Stiller ham op på bord og tilbyder ham Hinduister kan tilbyde masser af former for guder Så laver de deres egen gud og tilbyder dem Så er der nogen der tilbyder køer Nogen der tilbyder aber Nogen der tilbyder muse og rotter Og tror at de her er nogle guder som kan redde dem har ligesom lagt deres hjerne i, øh, de har lagt deres hjerne på hylden og har beværet sig uden at benytte sig af hjerne ligesom en mand bliver frustreret når han siger en lille flue og han ved at han er selv større end en flue så bliver han bange og ligesom dem som er bange for Skorpioner, eller er bange for det ene Du er større dem, Med lidt hikma Med lidt vysdom Med lidt forståelse for din størrelse Kontra de små størrelser de har Så kan du se at du kan overvinde dem Og folket når de ikke forstår At for eksempel ham der er død Hvor de har rejst Mange kilometer for at stille sig foran hans grav, og da de stod over for hans grav, kalder ham ligesom de kalder Allah, og siger nogle sætninger ligesom de siger til Allah, og bagefter tror de, at de er bare godt nok. Så spørger du dem, er den person død eller liv Han er død, siger de. Der er jo, hvordan kan en død mand, fuldkommen død, hvordan kan han hjælpe dig? Jamen, hvis du har en person inde i dit værelse, og han er faldet op, og du råber af ham, og du skriger ham, han er besvimet, og du har brug for hjælp, han kunne komme og hjælpe dig, men han er væk. Hvad så hvis han var død? hvor hans krop er et sted, og hans sjæl er et andet sted, og han ligger under Allahs Mashiach. Læg mærke Han ligger under Allahs Mashiach, om han kommer ind til Jannah, eller kommer ind til Ild. Hvis de siger, at de bruger logik, så siger vi fornuftigt, så brug din logik i forhold til de rigtige logik. Så fortæl mig, den person Hvor sjælen elsker sig kroppen, og han ved engang selv, om han er til Jannah eller Nar, og så spørger du ham om redning, så spørger du ham om hjælp. Kan han hjælpe? Kan han yde nogen form for hjælp? Svaret er nej. Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy al-qayyum. Al-hayy, din livende undød. Al-qayyum, al-qa'imu bizatihi gyerer muhtajinli ahal. Han står for tingene selv, har behov for hjælp fra andre. Og det er derfor, når du de som helst, stila, de pussane, parja, de Allah, de falder i kufor. Mollabus Kudus. Vad tycker man lyssnar på sig med? Wa idha husira an-nas så bliver de per definition sat til at være statu-tilbidere. Og disse statuer vil være deres fjenden. Fordi Allah vil påvise dem, de er jeres guder. Og de kan ikke hjælpe jer. De vil stå, hvis de er mennesker, og de er nogle gode mennesker, så vil de lave tabarru. Tabarru dem. Jamen hvis du går hen til en kravplad Jamen hvis du går hen til Muhammads krav Og tilbeder ham Så kommer han dømme dagen og siger Hvad er det du har gjort din tunge? Du har tilbedt mig Jeg har tilkaldt folk at tilbede Allah alene ja. Og lige som Isa والصلاة, Han har bedt folket om at tilbede Allah alene Og han har er tilrettelagt lagt for dem At at davri Som de skal underkaste Og som de skal følge Lidløs har alle profeter gjort deres arbejde Allah subhanahu wa ta'ala har skabt liv Og har skabt alt det andet omkring det Og Allah subhanahu wa ta'ala Har sørget for at alle mennesker er i stand til at skændne, hvis deres hjerne er fornuftige. Med rykme. Og det er derfor, hvis du kigger i er ja, hvis folket blev taget til dom, til dømning ved dommedagen, og de siger deres skuder, kan nu him Selv nun af de gode folk, de vil ikke acceptere, at nogen tilbyder dem overhovedet, og de vil benægte det og tage afstand. بينات, når vores bliver læst, for den klart. للحق, så siger de Når sandheden opstår og blomster HÁDA SIHRUN MUBIEN det er de magi En klar magi <gülüyor> De er klare Hvis en person Det er de minder om men En mann For eksempel, han vil gerne giftes med Han prøver, hun afviste ham. Han prøver igen, hun afviste ham. Han prøver tredje gang, hun afviste ham. Så kommer der ene og siger: Erge, hvorfor vil du ikke giftes med hende? Så svarer han: Argent. Det er mig, der ikke vil. <laughs> Det er mig, der ikke vil. Når tingene er uopnåeligt, og folket har ingen kendskab til at sige sandheden Så lyver de Og akkurat det samme Har de her folk gjort Allah subhanahu wa ta'ala Har sendt profeter for at vise sandheden Men Da de kunne se At sandheden for dem er klar Men Musi'er ja alle de Fænomener fenome som de selv følger Og vil bryde Og vil ødelægge alt, hvad de har. Ligesom, hvis du spørger en kærtum. Han vil sige til dig, at islam er meget godt. I har det der med familie familiesamsætning, og I besøger hinanden, og respekt for ældre. Og I har det ene, og I har det andet. Han nævner alt godt om islam. Han står og ruser islam til bunds. Så spørger du ham Hvad er det Som står mellem dig og islam Ved du hvad svaret er Ved I hvad svaret er Ved I hvad er det der står mellem ham Og at skifte og konvertere til islam Kunne I gætte Kunne I get, hvad det er Du kunne er så sjovt at høre jeres mening hvad er det der er en forhindring i selvfølgelig udover at Allah giver ham dag. det er klart men vi snakker fra menneskelens syn hvad tror du der er en forhindring i at han kan komme til davri når han påskriver han islam så godt hvad er det der kan være at ham der han vil ikke konvertere lyst fordi hans lyst er begrænset i islam Lysten har en begrænsning Og det der begrænser lysten er halal og halal. Nej Lysten Det der begrænser det hele er lyst Og lysten hos folk Har en stor issue Hvor per definition de her folk Kigger på lyst til at være noget Som begrænser alt hvad de gør. Deres bevægelse, deres opsætning, deres opnåelighed. Ligesom nu. Hvis du kigger på nogen søstre og spørger den med hensyn til det ene og det andet. Så siger de til dig. Min din forhindrer mig i noget at gøre noget. Det passer ikke. Din din forhindrer dig ikke at gøre noget. Men hvis der er noget haram i de udførende faser, du skal lære, så går din din og begrænser det. Og det er derfor, det er det vigtigt for os, at vi forstår, at kuffar er som regel bragt. Or det de sa til Muhammad al-de anda profeter, die er i kommet med æ magi. Am yaquluna iftara. Sayidi at Muhammad hana salqam min Qur'an al-Sa. Sa Muhammad tin qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min Allahi shay'a. Viszlát, eljöttem a formában a felfedezési fase, és eljöttem a fikcióni, és Allah akar strafmafa, és eljöttem a fikcióni, mert eljöttem a fikcióni, mert eljöttem Allah, Subhanahu wa ta'ala the precise hogy ez a helyzet. Qur'an, a bihi shahidan a helyzet. Ez a helyzet. Ez a Allah Ez a helyzet. a a Tilgivende Raheem på ham till Til hvem? Til dem som vendte tilbage til ham Og har bedt om tauber Til dem som spørger om en Beskyttelse Og til dem som er troende på Koran Og til dem som handler i henhold til det Og det er vigtigt At vi som mennesker Forstår hvad det er, vi er ها اون من الرسل سيتم يا يا يك Allah has sent Og jeg er ikke i stand til at fortælle jer, hvad det der skal ske mellem mig og jer. Ja, jeg kender ikke til Rai. Og jeg kender ikke til fremtiden på Dunya og Lillus i Akhira. Kun hvad jeg har fået fortalt af Allah til mig. In at Debiro, læg mærke til, hvad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Scroll in a tabi'u illa ma yúhá ilay. Ya Allah. Ya Allah. Ja följeti sem bló inspirátszimra. To... Wama ana illa nadhírum múbíl. Ja érkun ím sem edvá om straf. Og gői frögtnő med hensyn til, hvad der i vente er straf for jer. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala, han ønsker, at folk følger hans profeter, og tror på dem, og anerkender dem. Men når de viser de modsatte, så vil Allah straffe dem, Olvastam a figyelmet, hogy mi a helyzet a világban. A világban. A adva' A világban. A világban. A világban. A világban. A világban. A Kan I se, hvis det har været fra Allah, og I har den vanskelighed på det, det vil sige, at I ikke anerkendt det. Og det, der vi ved det her, de er dem, som kender til Torah. De har anerkendt, at der blev sendt en profet af ræber. Og hans båd er din sidste bog, og hans budskab er din sidste budskab og det har det anerkendt men I har vendt drøgen til det for man er bare dem som har anerkendt mig Abdullah ibn Salam Imamul Ahbab Yahudi Rabbi dum. Han har anerkendt mig og truldt på mig og følt mig og i har dænnet istighbar. Hastighedbartom. Al istighbar er istiglæg. At vise en form for hævnud i vise en form for agisme i form at du er afbrudt over at tro på det. Der er det.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 لو كان más szabályon, elég. Ti a kifogás, ti a folyékony felszínre szabtél, akceptál. És ők, hogy ha Når I har set dem, der følger Muhammed, er svag og fattige og nogle af, af de araber, som ikke er ligesom højt privilegeret så siger de, åh, oh, det er ikke dem, vi har lyst til at følge Men Allah siger وَإِذْ Hvis de ikke vil underkaste og blive rettlet af det فَسَيَقُولُونَ Så vil de sige, det her En er noget opdigtet sted, som kommer fra tidligere fra tidligere bøger eller tidligere historier og min qablihi i kitabu Musa imaman wa rahmah og før mig der kom taurah bona Musa som er imaman wa rahmah Allahu Akbar imaman wa rahmah er i aqtadi vihi fi deen og den beder تنبيه رحمة من الله تنبيه في السيوسة الله بقى ان كانت التوحيد أحكام وهذا كتاب مصدق لسان عربيا, لين عربيا لينذر الذين ظلموا تنهى بقى أنا كده بأستوى التوراه تبقى تسوى ده السملة لين التوحيد من لسان عربيا لينذر الذين ظلموا تنبيه der blev sagt i det er arabisk. For at var dem, som har ikke unakassa Allah, var bushwah lind mahsenin. Og det er bushwah nyheder for de gode folk. Inden alle dine kalo, rabbunallah, det er dem, som har sagt kalo, rabbunallah, Vores Gud er Allah. Dummeste kamo, så havde unakassa ratsa efter. قَافَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ إِنْ فَقَفَنَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَضِيعُهُ لَا كَثِيرٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ Khalidin fiha tipo ta in fo ibid jazaan bima kaanu ya'maloon tidas blyning vad di sel har agted i dunja vad di sel har arbetet i dunja så kommer muslim. Wa wasaina al insana bi om at tage sig af sine forældre og behandle dem godt aha jer ja, islam sørger for at du som et menneske du skal tage dig af din familie altså far og mor og dem der går op og ned af deres familie altså tage dig af din far, far, forældre whatever godt, hvorfor? fordi islam Er et rumlig religion Et rumlig tro Som ønsker de beste værdier for folket Allah subhanahu wa ta'ala ønsker ikke at folk er lausi Dårlig Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Ønsker til et hver individ At følge Wa Allah a bittem Allah a bittem om, hogy egy klar, egy klar for, hogy az, aki az áldozatot felfő. Helling! Nagyszerű, öffelmel lóta arabia. Valahkin, helling, helling, helling, helling, helling, helling, helling, لو يتسنى لك أن تمكث معنا خلال عشرة دقائق وأنتهي وإذا كان لديك أي سؤال فتطرحه وأجيبه عليك به بإذن الله تعالى وهذه اللغة ليست فرنسية بل هي لغة دنمركية وهذا درس التفسير أشرح فيه بعض الآيات جزاك الله ألف خير وصين الإنسان بوالديه إحسانا Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os Hvordan vi skal opføres Opføres med hensyn til At Behandle vores forældre Og så kommer en definition Hvem Hvordan din mor har været Hamalathu Ummuhu kurha Wawadaathu Kurha Din mor Når hun har haft dig i hendes mav Så har hun haft masser af hårdheder og hårde tider Og kurha det betyder at hun har haft mashaqta hårdhed Og når hun er født der Hun er også født der hvor der har været hårdhed i det Fødsel plus fedram Det betyder armning slut 30 måneder Og hvordan optaler man det? Det er en form for Hvor du kan som en person øh, Når man starter med fødsel Eller man starter med at være gravid Og så taler man det man kalder øh, Selve øh, afsluttende fase af armning Og det er to år Og hvis vi kigger حتى idá بلغ أشده وبلغ és سنة Sana. barina من mankala van, al-ashut. Al-ashut, ez azt jelenti, hogy a nódig, a pubertén. a baráta a suttana, a baráta a suttana, Og det er den boulue, hvor den kommer i en drejning. Og det er derfor, en drejning det betyder, hvor tiden går nedad. Og det er derfor, er man kalder maksimum, du kommer op til 40 og så går den nedad. Og her er der mange mennesker, ligesom, der skal tænke sig om, når de har overstået de 40 år. És azt Rabbi, An Eshkuranya, Metec. Alleti, Anna, Anta, Ó, Allah, a for all the good things som you have given me. Ola, Ola, Vaslég, vigyétek vissza a gyerekeket, és tegyetek egy jó cselekedetet a mi szlékünkben, indeni tutu Allah, én apá, én apá, min hænsa, فَأَدْبَعَ مسلم أُلَّا إِكَالَ الَّذِينَ نتقبل عنهم عَنْهُمْ ما مَا عَمِلُوا. Det är dem, vad vi accepterar all de godgärningar blir Subhanallah. Ma Allah låt Amin. وَلَتَجَاوَزُ عَنْ سِيَّأَتِهِمْ فِي أصحاب الجنة. És mi will kívánunk, hogy kiképezünk bort a sönnyeiket, amikor ők lesznek a a Mu Allah, Subhanahu wa Ta'ala, tilgi amin. ez Wallahi Kala li wali uffin lakuma. Wallahi kala li wali uffin lakuma till them som har sagt to theirs for eldre uff. Uf i arabisk bety some it's forklare Når man ligesom bliver bedt om at udføre noget, så siger man Jeg er lige rejst op og hente det der, så siger man, uf. Og det betyder, at jeg er træt af dine kaldelser på mig til at udføre en helse Og her Allah subhanahu wa ta'ala siger, at det mindste er ordet uff, det skal I ikke sige til jeres forældre Fordi de, de har haft masser af problemer undervejs for at tage sig af jer Szó szerint, ha te, not te, amikor te, akkor te, akkor te, akkor te, akkor te, akkor te, akkor te, akkor te, akkor te, akkor te, akkor te, for te, akkor te, akkor te, akkor te, akkor Fordi forældrene skal opdrage børnene Og her så siger de At de, de lover mig hele tiden At jeg vil komme ud af kraven Når jeg har dødt Og folk har passeret Og folk har passeret livet i så mange år Og folk går i generationer og generationer Død og liv, død og liv Og det er forældrenes opgave at a unabísi falk, <Szalat> illa <Szalat> unabísi dáspán, idýri Min qabli, wahuma yastagithani Allah Atiha falki a múminin, atibkow a alisam Nulstil banus tawheed Atiha siedi, vajlaka ámin Atiha, come to tawheed Atiha falko allah Inna wajda allahhi haqq Atiha allah lova, ahsán Fyájoló, ما إلا aha? Bálla a szatír a 1. Civel dínha a tőljei la. Ulaik a, aki maga őlegem a kölő fi úmán, aki kettőt kettőt, kettőt Min kettőt kettőt, kettőt at de tydelige nationer var der skidt med og både at Jenderins og, og Jenderins og Jender dør og ins dør. hun kan ukraselinde, de har været tapte, så de har havnet i jahannam og deres jahannam er i vente. De får straffet krav, og så er jahannam i vente. Wa li kullin darajat mimma 'amalu Alfor infor for stadia vadie har handle wa yu'fiahum a'maluhum wa hum la yughlamun Odir alqna di handlingar uden att de blev satt eller tillbaksatt ila dibla onatryck med hänsyn till dömning wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar Ditenday wo befolkning وذنداي وفولف الا وكوفر بلس تيليت اب فور ilden سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبحانه وتعالى بالسبع اذهب تم طيباتكم في حياتكم الدنيا اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها تيدنداي ويهصلتكو كانا إيه دنيا fel-jóma tusszawna húni kuntum testekbirún Iha fólias jenna i dunia Iha nutni dunia Iha lusta i dunia Khamr, alkohol, sex Whatever I har olyan, haft játszottam volna, så a Allah subhanahu wa ta'ala, béróna fogja fölölölteni, amit valójában. Én csak úgy, hogy a birmák csak úgy, hogy a birmák a birmák csak úgy, hogy a birmák csak úgy, hogy hogy بارك الله فيكم وزاكم الله الخير أمو الله سبحانه وتعالى بلنية الجنة بإذن الله تعالى استنونا يدعنا سباسم والباسكو